Sfârșit de anotimp. Eram atât de atent încât se stingea în cupole amiaza, iar sunetele înghețau în jurul meu, prefăcându-se în stâlpi răsuciți. Eram atât de atent încât plutirea ondulată a mirosurilor se prăbușea în întuneric și parcă niciodată n-aș fi încercat frigul. Deodată m-am trezit atât de departe și de străin, rătăcind înapoi a chipului meu, ca și cum mi-aș fi învelit simțurile cu relieful fără de noimă al lunii. Eram atât de atent încât nu te-am recunoscut și poate că vii mereu, în fiecare oră, în fiecare secundă și treci prin așteptarea mea de atunci ca prin fantoma unui arc de triunf. Autor: Nikita Stanescu. Lectura: Maya Martin.